دې بقره مدې سورته د مسلمانو تاسو ته په ستر مټ په تینه نازل شوې ده او په تر دې د شلوتونې په 2 م دې په ستراتی فاطمه مقصد د سورته بقره بیان د شلو او مزامینو په وخت ته تو هي په خاطر رساله ته jihad تعالی ان کا صلی الله تعالی مایه ته بعد د بقره سورته 30 وه په تکمیل دي اول یې 96 پوری د کې بیان دې په وخت دغه مېشه اېد 97 974 کورې دغه بیان دې 25 ساله تا او درې مېشه اېد 779344 کورې دغه بیان دې جهاد په سبحانه تعالی او درې مېشه څلور مېشه د چوونا طرفره کورې پدې کې بیان دې د انصاف تعالی او لې شه د صورت په شی وو او د مېشه او پدې کې په اس واحد رسالت باندې نه وای ترات ساته مشرکین او طرف نشيږي ځوابي جواب نه او جواب او جبريل باندې ايت 97 98 کې چې پیغمبر ته مو منور استاد جبريل دي نو مونږه اګه نومه او مر دنیا ته پښېمالي کړي دي ودي وځه نو مونږه اګه نومه یو پیځه جواب نه کول نا ته مونږی ته په کو په ځای ټوک سره ويره ستر سده او ستاسو ذکر او یاده جام په صفوري کوي دا دا چې دا او دا چې دا موږ نو تب خپل استاد جو جواب کړي توا دا غي صفايي بیانې تدلستا او استاد متهم <متحدث> ني او استاد وکتل نو ساده خبريم شانسر مشري ځکه خپل استاد صفايي وکړي چې نو استاد سره تاسو نو څه عادت یې هیڅ تا اوسېره مسئله ده چې هغه قران بیانې او تاسو قران دکښبس نو څه نشته vem انت ران کس السلام ایتخو دوتي پیغمبران ام ځکه نه منه چې سامل <سؤال> ګری سليمان عليه السلام د هغه جادوګر دی لا غي جواب وکول سليمان عليه السلام جادوګر نه دی دا ساسو شيطانانو پرځام کوي دا ته ومویتو خو یې جواب کې دا ما ملګری ټکا او دا ساسو دې شيطانانو په تو ځاده خبرو فريشتو راوړي هاتو ما نو به ځوابونه وکول اول چې فريشتو خو د سره چاته راوړي او کوروړي دي دا 파راتو ته چاته څلورمه دې راځو آی د 164 چې پیغمبر ته مو ځکه نه ملو چې تو موږ را راینا نه مونږی کې بلابه ځواب وکړو چې په کومه فرض کې د به د بهې به وي څه تاسو هغه سره کوي ما راینا موي پیغمبر ته بلکې او اتام اللہ زکا نمانو جو تم گدا یا رسول اللہ نمانکے تم گدا یا محمد نمانکے نو یا محمد قطع دمیلی تا پاروین نبیہ دبیدہ زکا پر غمبر تا اللہ یا محمد ندویلی تا وقتا مانیدہ او قطع بطور حاضر ناظر ودوین ودعو شرکتے منزم اعتراض پر نسخہ باندی آیت نمبر ایک ایک سو چیر کے اوشپلگم اعتراض پر اتخاظ ولد پیغمبر تامو تک نہ منو کته ځاللا نه باندې او مې تر اوسه 118 کې پیغمبر تامو زکه نه منو چې سا پر سالت دللا موږ سره کوو کی هم جدي وایي دا رابطه پیغمبر کوي بلغه جوابي کولو چې مې نړۍ قانون پدی باندې جاری نه دی یو یو باچا یو کوم ناپېس کی او یو یو کس نه تاسو پوزګی چې یا آیت 119 کی داوود اجازه ترېښاله ته رساله ته چې ګور کوم یا ب آیت 120 کی تسلیم ور کولم آیت 120 کی ته خپل ور کول مبلغ تا چې مبلغ دا نه پیران مليان د يهود او نسوارا دای په کوشش دا وی چې تاسو دئ په شانته شي تاسو دئ په شانتي شي ونی نه تاسو خپل ملي کې ریټینم 821 کی کی تسلیم ور کولم مبلغ تا چکمه پرسته ریبه حق بالکل منی اغه مینت سماجته وړه او چکمه زدیا نه ندی اغه قوسمن منی پای د څو ورځې کیاده کور د بن اسرائیل د کتاب آیت 124 کې نسب شفاعت قہری آیت 124 کې واقع د ابراهیم علیه السلام د تشریخ د پاره د বাহাদুরۍ چې د خپل بابا او د چانه یری لینا د پوهه کې د ابراهیم علیه السلام کی تاریخ په رسکور کوله ولا آیت 125 کې بیت الله په انیل توحید لمتشری بوله په بیت الله کود توحید لپاره جوش وری نو تاسو په شیعر کولیکوي آیت 125 کې دوه د ابراهیم علی السلام او آیت 127 کې هغه د ابراهیم علی السلام هغه خپل ځ تیاغ په خپل ځ باندې کړه او به دوام کوله ځ الله زومره د عمل قبول کړي بیا آیت نمبر 129 کې غوته بشره به بشرا بهازا ینی یفینان ابراهیم علی السلام بشرا بهاذ نبی ودعاه یفینان ابراهیم علی السلام زیله ور کړه د پتی نبی صلی الله علیه وسلم باندې ودعاه او د راتلو د لپاره دعاګانې وکړلې غوته سنولې کار بیا کا آیت نمبر 130 کې ترغیب په تبلیغ او بشرا غچا تا د ابراهیم علی السلام ترې پیښین کار کوي او پائته 131 ایبراہیم علیہ السلام دا اطاعت او د تابداری بیان آیت 132 کی اگا درہم خبر از اگر کولا چی انت توحید دا دین الانبیاء اکل لهم وطوا سو بی تالی یقینا توحید دا خودتو الانبیاء آگا مشترکا او یوکل دے بدی وزیعت گڑھ دے موتا سوال الالہ سر شرکانان جوڑا روئیتی بایت نمبر 138 کی آیت نمبر 132 کی, کی زجرو یہود تا د دې لمړولو يهودو ته دا غوښتنې کوو چې خپل سلام codimension په وخت کې له توحید وسېلت کړئ او تاسو څرپل کړئ کوي ائنه مېرڅه 35 کې زجعو به ستلایل وټل چې دایوی زموږه خپلونکو غانو د خپل مشرانو په عمل باندې خلاصې کوو درغه جواب یې کوو چې دا غای خپل نیکملو بدلي دي او بعد عمل بدلي دي بیا 5 نمبر 135 کې بیا د يهودو چ دیوی ہدایت په یو د یو د او په نسرا نیت کې منحصر دی خدای به درې جواب آیت 35 کې په بل ملي ته ابراهیم علیه السلام چې ہدایت ده د ابراهیم السلام پر طریقتي ده دا ساس په او په نسرا نیت کې نه دی اوس ته دی ځای نا اولو امننا بالله و جواب کوي چې کتنا سوی ہدایت او یو دې او نسراڼيک منحصربن ده دا خبرم غلط ده بلکې هدايت د توحید کې منحصربن ده تاسو بدل توحید عقیده دی تاسو بالا په هدايت کې ګلئ اولو آمنا بالله کولو وای آمنا بالله ما وروړم په لواني وما پاتې تا پاني اونځلې نه چرې لګلې یعنی په قران باندې زموږ ایمان ومعوضات تقولننبانی ان تل causedرشیویدی ابراہیم والی سلامتا اسمایل اللہ سلامتا و JOE و, سلام سلام و, سلام و یاقوب و یاقوب اللہ السلامتا ویجو رسالت تمند بودی عوض و یاقوب ویجو رسالت کی انص dissم اس eyeballs مرادتا پ Sole marché بغیررین زجم کینetztی یاقوب، اولات پورانی قریم کی لفظ دی اس باقیق جو اسام غرست اغهونی تویلې شي چې جوړې یاوې او څنګه دي دې دارانګ یعقوب علی السلام یوه زمونډې وو ټول زمونډې وو او بیا اغه لمل ود دا یزال له زړه دې تخصیص ورته تعمین اوسوزی خبرم بس د عمومي خبرې نه بیا هم راغلی خو یوته دا عیسا له موسی سلام الله علیه له راغلی نو تاسو په او د انجیل تابعدارین په خپلواک کوئ او ما وا کتابون او تی نبیون چې ور پېښې وي د نور پیغمبران ته مېرې پېم د خپل رب ذ طرف او هي چې موږ یې باندې وړې په سورہ کشی ملي پیغمبران ته خپل رد ته راغله الله لا نفرق بين ادم منهم دلانو فرقوم دا دغه کډو امن بالله دلاندنه ولو امننا بالله لا نفرق بين هذ منهم او قران کریم دتی جملې تشریح خپل باندې کوي سورۃ نشاو کورای آیټ نمبر 150 کې ان تاکید د وضاحت کړل دی چې څنګه به مونږه فارق نکو بامے دے اوتن دا انبیاء اوکی صورت نیسان آئیت نمبر نمبر ایسو کمی سفاری قلم بیمکتی این نا لذینا یکفرونا باللہ یکینا ناکسان چینکارتای باللہ دا وحدانید دلنا ورسولین یودا فیقنبران دلنا ویوریدو ناو دا ایرادلری ایو فر یقودا چی فرق کی بین اللہ فمین دلناتی برسولین یودا رسولان دلناتی ویقولو ناو دوس اپا تشرید ویقولو ناو دلوائی نؤمنو منگی مان رو ببازن ببازن وَنَقُرُؤُ نَكَثُ الْوِصَالِ دَامَ سُنَا لَكَ يَا هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي الْإِسْلَامِ يَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّي الْإِسْلَامِ يَا مُحَمَّدٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُدْخِلُوا دَارَ لِي أَيُّهَا السَّخُودَ جُنِيسِي بَيْنَ ذَلِكَ فَمِنْ دَلَّهُ رَسُولُكَ جَبِيلَ يَا وَلَا نُجِيزُ إِنَّ التَّوْحِيدَ مَنِي وَرِسَالَتُ نَمَنِي نُولَائِكَ ذَاتَ سَانُ مُلْكَافِرُونَ حَقَّ ذَيْكَ كَفِرَنِ الْمَلَائِكَةُ وَعَادَ نَأْتِيَكَ لِيَجْمَدَ كَثِيرًا والذين وقعثنا من بالله ثم نروي پاللا و نرسل ي پرمراو دلما ني ولم يفرق بين اذن منهم او پرن کي دمن د بیاو کي د دا اينام ني طول ام بيو واني ایمان دي اولائک ذکسان سوف یوتیہم عذورہم درد جوورک رشیدی الله ذل غفور بکون کی خاص مرو بانم دې ایمان او سيې د دارا ځلا نه فرق بینه ده من پر پنه کومغا په مې ژوند د امبيانو په اوکو دا د امبيانو چې کومه کتیر شي ویلي په دې هم اجمالاً ایمان دی او په قرآني کریم باندې زموم او په ربي عليه السلام باندې زم تفصیلاً ایمان دی یعنی مطلب دا چې مخاني کتابونه او امبيان به موږ چې دا په خپل خپل وخت د امبيانو راغلي دي دا په او دللہ کو دین کی حصت کسما خیانت نہ دیکھ دیگر درنگ دا کتابونه کتابوں پاک پل وقت پاک پل وقت پر حجرد سرچشمی ہوئی مروس بیا خلق و او پا قرآن ابو پیغمبر علیہ السلام باری زند تفسیلی مان دے مگدا منو سا قرآن زمو گا اسمانی کتاب کی دا اللہ رانی کرے گا نتش من الناب والگداب نو ازدکو پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پا هدا ژو پیغمبر دی الله ژوند هدایت ته را لګل نو بیا موږ خپل غم حدید کور د پیغمبر په طریقو مطابق کوم غفارات کوم ګرزو تینو په پاسه داهر څه د پیغمبر په طریقو باندې او او داد اللہ خطاب دو او نبی علیہ السلام دونک پر اغنبر دیتا نور نور نور نور تکینہ است نور نور نور تکینہ است نئی قرآن ذکر نئی پا قرآن کریم آن اخفل حقیدہ جوڑا کھا نئی پا کریم آن اخفل حمال چوڑا نئی دا نبی علیہ السلام دا احکامات و تابیداریو کھا نئی بسنک طریقہ بالغم کو، نئے خادی کا، نئی معاملات کو، نا سملہ تاسو نا فاسی دل، تا سوکو رئی، غم خادی، او دکی دل، رفاسی هر اس دنیبی علیہ السلام در ایک کو نخیلہ بشید. او پا پیغمبر بارے نم دخلق ایمان اجمالاً دی او په دنیا بارے نم دل ایمان تفصیلاً دیکھو، دنیا یا ضرورت کا، اگا خلق مقصد اگر او قرآنی قران کریم چې مقصد او پیغمبر علی سلام طریقې چې مقصد وی بسانو بدوري ورغټیستی مالی قران د شریس ما لا ټن کې خالص راالي چې کله بيماری پیښ شي یره داسورت خوي او داسرور خوي مقدمه پیښ شي کوربار باندې ټاپ شي یره داسلو خوي او داسرور خوي او نور قران کریم چې ګلوو نکو د دې مطابق کیده جوړا نه کړ د دې مطابق خپل هم خاتي جوړا نه کړ بس خپل مرزي دین دیجی خلک میرا عادم نولا نفرقو بین آدم منهم جواب یهوگیانی آتوگا نا باشی شو یہود و نساراو تو چواب ہے یہود و نساراو وی هدایت ویهودیت دید و نساراو سوی و نسرانیت دید دانگی دن زمانی پیران و مليان دید چکم ناکار مليان دید اگر و هدایت جاو سردی چکم ناکار پیران دید اگر و هدایت جاو سردی راشن تاس و هدایت نمو پدی ایتی مبالی تلو چاہستان صدا کیتا تاس دامل دالا دومدانیت مطابق تے آیتان صدا انبیو ترمنزا مرکوائی او کنطول مانی رد ببریلیان او راغو رد باغد ایک بندیان او بان او راغو چاہائی اید ملاد و نبی مناوائی ویدہ بودی فرکو اول کو اید ملاو اول اشتانا نبی علی السلام په ربیع الاول کې په اختلاف دی چې غره بیول الاول سفر کې پیدا شوی که محرم کې پیدا شوی ما تابع ربیع الاول کې دی نو اوس اوله نبی علی السلام ميلاد شته نو کني بی علی السلام په اوله په د پیدایښه رسنه ده مینوګي سالګيره په بلنه ده کړي صحابهونه ده کړي تابعینونه ده کړي او که تک ده بده تیتوه چیزه میلاد مناوه وزنان خوده بیا فرق کنه چیزه نبی علیه سلام میلاد مناوه او بیا ده نور و بیغمبرانو میلاد نمناوه چونکه ده میلاد مناوه مونه چونکه ده انسان ده وز کارمان فکریبان چیزه ایک لاغ چوبیست زار سه کم و بیش انبیاء دنیا ترابلیم کنه او که دوره بنده پینزه پینزه سام میلاد نو دا کار د کولو نو ځکه الله به خلکو کې سعوده نه نن بریلی لګیا شي نیکبندلی لګیا شي او د نبی له سلام ولادت منوي کې پر سرکاري شته زموږ د مملکې د مصیبت ته چې په دا څو سرکاري شته باندې منوي نو کې کومه روري او پکې کومه باندې د مسجد نبی نښه جوړه کړلې ګومبدي جوړ کړل او بیا چې هغه کټکای مسجد نبی باندې چاړو تا دا پیغمبر سر امین او؟ تا دا پیغمبر پر نوم بانی چاڑو راختا تا دا پیغمبر د جماعت پر گمبت پانی چاڑو راختا نو اول ظلم خود پیغمبر سره اتاو کو دا بل او دا بل کافری امتینا بتا سباسه دیلو کی نو ننچ کافر زمون دا قرآن دم رو بیزتی کئی زمون د پیغمبر کاتونو نو خاکیج وڑای نو دا دیکی زیاد لاستا چا دیکی دا مسلمان خپل خ پدې مسلمانانو قرآني کریم خپل راهنما خپل مشر منلوي او خپل به حدایث پیغمبر په طریقو باندې او دا کافر رسم مجالو چې د دې پیغمبر کارتون جوړولو مې مجالو چې غوی قرآن مجیدو نسوزول او د قرآن مجیدو به ستایي به کولیږي خپل کوتبت او دا خوده چې دغه غویل دي ملانو فرق کو بینه دې منهم وای چې فرق پم نکوم غو پمه د دې په یو تندنيان بیا ونم و نن موږ له دې لته مسلمان باندې خونډون کیو په دې باندې ایکي کوي وونه کرخه پیرا تا گئی لید ترې جملي جګر کیږي پیار استغفار له زه غت کوم و نه له څ تاسو وايي چې هدايت په او پندسرانيت کې منځ حاصل وي نه هدايت د صحابي کرامو په طریقه کې منځ حاصل دي د صحابو په شان ایمان لرونکو مخلصانه د هدايت په بیا مومایي هدايت په بیا د انبيو او صحابو په شان ایمان لرونکو تاسو د يهوديت او تاسو د نسرانيت ایمان نایار نه لري د ایمان چې کمایار نو اغا اغا د صحابهو طریقه ده یو پاین امنو واسه چره دی خلک ایمان لرو به مثلی ما ده هغه ایمان امن تم ایمان لرئ تاسو ای صحابه کرامو دی په غو باندې فقاله ته ځو په لګی شر د خلکو کچری دی خلک ایمان لرو تاسو پہشان څنګه ایمان د جاج معنا کئ په مانی او القران او اره بہو کی جز 104 مانی وائنا تو بتصديق مثل <سؤال> تصديقكم وائنا تو کچر د راتلو کو په تصديق و شان د تصديق تاسو چې سنځ وسین کله قران تصديق کوو تاسونګه د الله د وحدانيت تصديق کوي وا ایماني کوم او څنګه چې تاسو راځی کوي دی پیمان وروو باندې بالانبیاء ای پامبیاء او وحدو او د الله یو منی کو توحید کوم په شان د وحدانيت شو فقا دیو دیو ای فقط سوارو مسلمین امیسلکو دو دیشو مسلمانان استاسو پشانده دیشو مسلمانان استاسو پشانده او کنن از استاسو پشاندی تصدیفو نفود اللہ دو دانیت دا پیغمبر او ما سبقا بیاوگان ایمان را رو دو یو اللہ جت روانو من رو دا مسلمانان نگید نطوین امن پس کی چریته ایمان ورو به مثلی ما دا ایمان, ایمان امن تم چی ماندونی تا سې کرامو به پاغه باندې په پا دې ته دا نو په دې کې سر دې پسملاسو دې څه کې تاسو الله رب العزت صحابو ایمان تا ما یار ویلې یو سټانډر دې نه جوړ کړی په افسوس چنن بلار غسو په صحابو څخه کمی خبرې کېږي لګایي مو هران کتاب سووې چې دا شيږه او د دې پا صحابو په کمی کنځلې کوي دا امیر ماویرې زلانو په څیر دارنګي یوزیت وسی دا نه کرام پاګې پښې کنځلې لیکن لکه تاسو سره هکته صحابو په څیر کنځلو کولو تاسو سره هکته تا چې په صحابو په څیر نو دا خلک زده دا, دا, دا, دا, دا, دا کارلې و جبریل باندې تراځو کو با د قران په سنت د د قران په سنت باندې د قرات د سنت نه جبریل انکارو مثال دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او تیرست دی د پارا چې د خلقو د دین نه اعتماد واسه امام ابوبکر ابن عربي کتاب العواصم من القواصيب کې و امام ابو زهاره رحمت الله علیه غټونه کلکړی دا اغاوې اذا رايت الرجل ينتقص احد من ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ انه زنديق وقلت بينه يسري شهر نقص بيان اي د صحابو د نبي السلام د یو تن پهالم په خبره باندې پوښښه انهو زنديقون چې تاسو ذکرته اين انهو زنديقون چې د دین نورانی د دین بجړې وباسي او په خپل باندې دوي د امو د دین فصمت کوو او دا, دا هم د هورانو سره فصمت کوو دا رهي 2013 هغدا کول د بزرګان ذکر کړي دي او په قائدت وسلې پټړل دي الفصل 33 على عدل الصحابه فصل 33 درېم فصل په اړه د عدل د صحابه او بیا وایي چې اهل سنت انه مدول وایي د ټول علماء صحابہ طول عدلاند مطلب انصاف پالدی دغه قران او سنت پر رسول کی سو ظلم وزیات سفینت نه دیکړي نو ته په یوه صحابي منیجر هنه شکولې هم ته دین دین اختلاف کوي او دی ناپول څیر کړې ده امام ابن حجر رحم الله علیه نے چې دا صحابو په بد بیان نه نو ایدا ژوندۍ دي دا دا ځکه صحابي بیا جی قرآن و سنت کی چرد نوم ام نشتو دید تو دا اگر جرح ام نشی صحابو بانیسوک جرح اوکی د صحابو بیزد کی سبر کنیشی رات لید آغای اللہ ترچیو مکامات پر کریدی آغای تا اللہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اگر درجہ ورکلی دا و دا خلق دایی با پیخبل زان زندگی پید اسلام نو بیاسو نو بیا امام بزرغا بار له تو بسا سپلوه سپريته امام بزرغا بيان دي تمره شخص په في وجه ذکر کوي اذا د څه د تا په څه په وله لګي دي د بری سړي باندې سوچ ته انر لئن الرسول عندنا حق زکه چې پیغمبر علي سلام زم ګوري رشتي نه وَالْقُرْآنُ وَحَقُونَ او قُرْآنُ رشتی نه او قرآن او دا پیغمبر دادوان ازمون ترمین سا ادامون تا دا رشتی او دا قرآن او دا پیغمبر دا قوال چه متشارا رسولی تنو او صحابِ کرام تن نو که صحابِ کرام بدنام شی او صحابِ کرام دا منزو اس دیشه یا پاکی پاتیسه شو چیو صحابی بدنام شی یا پزیرام یا په خیانت یا په پلا په را دین نه بدل کته ماته واسه وګور دا دین ستری دی چې دایدا کارونه کړی مونږ دیواله مله یا به هر سړی په ګنابه باندې جړکمن کیږي او هر سړی په جنا په ګنابه باندې ورسي د دښمنه اوس په ایب بیانې اوس کله د دښمنه خیانت باندې بدنام شوی چې نه د دښمنه ځنونو د بیت المال مال ولوانو باندې وشل ا ما هغه غړي د امامو بزرغاوې چې صحابي په نام شي دلې یو د لکتنا بہت سننه دې سره قرآن او سنت دونه په نام نو د صحابو چې کوم دشمنان دي پتاي بچره کې قوم صدیق دازدې قانجو دې صحابو تعالی د خپل رضا سرټیفیکټ رضی اللهونه ورزوانه نو سنا سر غارې چې د صحابو په نوم ناځدار دې چې تاسو هغه په څه په بدوی دلته په کله ګناهونه دي دشوار دا خپل پیلار ګناهونه دي دشوار دا استاد ګناهونه دي دشوار اوس پرشته غنه چې ګناه ویني کوو دا باز خپل کاوله نشانه هغه صحابه کران دا صحابو په سپی بیانې رحشان کې وراشه چې کم خلک صاحب او ته کنزل کوي ولته کې امام مالک رحمته الله له کول وین چې الله دې ورکو یقینا داږي ته په مالک پی کې حصہ کنزل کوي ووینه امانو وڅ چرې دې څل کوی مانړو بیمس پشان ما دا وی مان امن تم جي مان درونه تا سې سره وکرمو وی په پیغامانی په کده ستون په دګی شورا دی په ہدایت چوم واین تا ول لو چرې دې وئل څه په دی مانړو نا واین نما په شقاق نه نه مشقاکم دی په مخالفت کیدی واین نما مون په شقاقو دایو مخالفت کیدی شقاقو دا د د شقاو شي دلته کینه د صحابه مخالفت ده دا غیده تاریخینه مخ اړه ول دي چې شقاق په یوسیس کې چاودې تویلې شي لکه قرآنی کریم کې راغی ته مشققن الارض او چवला او ومن زمینی مکران ندانګي داصوڅه صحابو په څیر بد بیانای مکا فلک دغد صحابو د ډلینا نیم دا شویږي داشونی څوڅه صحابو په څیر بد پیاناي څوڅه ولیاو په څیر بد پیاناي څوڅه پرست په څیر بد پیاناي دایو ځان لړل دتای د قران او سنت سره هیڅ کار نشته دی دای د دا دا پیغمبر سره هیڅ تعلق نشته دی ځکه نبی عليه السلام فرمای الله الله کي اصحاب زما د صحابو مبارک الله نوې زما سره بعد زما نه بعد دخپل غشو نشانی مې جوړوي ځکه چې پدې صحابو کې الله علمایي بری راکړي و دي ودې کې زما سره غرایي دي زما سره ډېر تکلیفونه پرواش کړی نووي رسول الله فرمایي چې تا پتاه شو کې او کس د اوه دهر مره رسر زر خرج کړي زما د صحابي غموټي دانو ته نشه رسیدې کوم <سلام> چې غي د سخت په وخت کې ورپڑی و دلته په لار کې وکړي او ساس وسه کړه زما صحابهو چې په دین باندې کوم قربانۍ ورکړې دي او غره غتاسو نشي نو نبی علیه السلام د خپل صحابهو سره پیانی بیان کړی نبی علیه السلام سو چې زما صحابهو سره خلاف په دشمني کوي زده دې جماه خلاف او زما سره دشمني کوي نه پاین تو الله بچری دې وړي دلساس په شان د ایمان وروڼو نه فاینما هم په شقاق او یقینا دوی په مخالفت کړي دي و الله دوه د انیت ناده صحابو د جماعتنا پسې فکر هم الله پسې فکر هم الله تسلي ورکایو مبللته مندخه پشي کنه زابو پشي بکواس کیږي قران پشي بکواس کیږي پراست پشي بکواس کیږي دخل کوړه تدته الله وایي ته خپتې ګمام دا پسې فکر هم الله د اصل کې فسېت دې کمې ته هم الله زاد چې کافی وشي تعالی طرف ندیتای تو بلانس ما غندا کو الله وی دا دشمنان دي دا زم ما د اولیاء او دشمنان دي صاحب سوچو الله دوستان کړو الله اولیاء حدیث قدسیک عظیما عدل ولین فقد اذنته بالهرب الله منعزت فرمای سوچ زم ما یو دوست سره دښمنی کوي یو غغس کوي نو زه د اعلان کوم دجان ما تقریر دی دای نو پس ایک بیگم الله د دچی کاپي بشي تعال طرف نه دي ته يوال الله يوال الله بوله جواب ورکي او الله متعال را سرود دركي داسه دبدبه بدل دركي چې څه بددای نه ياريږي الله کاپي طرف نه دي ته يوال الله کاپي بشي تعال او تبیمانا کئی قصید فالله و ادوب و اوهو زرده چاییی باشی اللہ و او دشمنانو تا و او داغ اللہ دی خاص او ریدون که او فاس کویاهو داغ اللہ دا داغ اللہ تا خریاد کواه سبغت اللہ سبغت اللہ سبغت اللہ سبغت اللہ مطلوب دی فیل ماسوکون دلده کی دریمانی دی سبحت اللہ اولا وانا استبیح سبحت اللہ تابیشید دین دال الله دز دکیت دینه تابیر کړه پرانسرہ دال د دین تابیشه او دال د مسلمان صړې وي ودامه بداشي شکل صورت وي ګيره بي وي وليږي ځا مي بي چې دل له دین په تلګه یو مسلمان راغلا چې په لاره شي نو دلاره چې بچګه پر دغه ځمغه لاره شي نو سیکټه به شي یې را پر دیس نه نه دي نظر بختہ کی څه په توله دي مسلمان صړې خسرې په لاره باندې چې نوزان به پټکړي په خپل بورګه کې په خپل سازار کې هغه بیا دی کومځه کې باندې شوی نو کېدته کوي ګور کې ریواجی نو باځي کېد ساته ریواجی نو باځي کېد د دې نورو ګور کې ریواجی که هر یو ششټه اچي هر یو سادریک ګور کوي په پداس طریقہ چې باندې باندې د سنګشوري ګاريني شي چې د دغه تاسو سره نو خد سړو هغه د اسلام هغه پرښو ده سړو ګيري بری دوخړل او یوختیای لیکم اورنګینګه میسنه واچو تاریخمو غوونو کی والای واچلې په هغه د کلاکټه وګتکه دارنګ په لاسونو کې بغړی یوخته په ودله لري نشره روانه ته به تاسو په زراره روانه او د نن تاسو چې ګورینه به ګورکې را تا کا هغه ساده وروزه او هغه تاسو په سې روچته کوي چې تاسو کېټای چې نختارې کوزو ته حکم ته تاسو ګور کې هکته کوي پرته مطلب دا په سې دی هکته چې تاسو دا کېټای چې نه پلو تاسو دا ژړوب د ټګونو په عضو شو نو ګټه یې بډې پټکی او د خدو پر ټګونو دونه لڼشو ټایټ مزاميه واچولې نو ته هغه یې اما پندای ټولې کړې ده د 10 جاميه چولي وې تاسو ټټ چې په مسلمان خسراره وره او په مسلم داغه مسلمان را ده د مسلمان د څه کوې دا انداشې لغېره حیا لغې د سلی لغې د راغې نو دوی ومانه سبحانه الله زان انکای د الله د دین پرانکی چې دله نن په تلګ اداره کې باندې وګام چې په پکالار نهسته مخونه باندې خوک ایږي ورانه باندې سری کوي زمونی کور کې ورته ځان نه خړی زمونی پورواله بچار ورته ځان نه ور کوي چې کوم غیر ضروری خلک شي نو هغه نه ور چې په چې مسلمانانو کر هم دا د مؤهدیینو کر مرخ رانګي واځته دم ټکو روپکینه کیږي دا څنګه شهید زیو پکینه کیږي چې په ټولنجې د مسلمانانو کرواځي نن تاسو پریکدې مسلمان کرواځي وي دونه تاسو بری بغديږي دمر ډکټي ګونه دونه چې راغان وچنج وراونې یو سندرې هغه ګډاګانې د سړو د خزو کولو مخونه د خزو دا ته یو ول سره attach کېدل دا یو ول څوندل چې چې ته باندې وی دا مسلمانانو خپل الله ځان دلته دین کورنګ مسلمان حق دادا مسلمان خاتده، دادا مسلمان پردادا، دادا مسلمان معاملات او یاد ریو مانا صفقت الله علیکم صفقت الله لازم تیپ تنسو بانی تنسو بسانت بانی تا اللہ دن اگر رنگ چده اگر آو اچا او سلورم مانا دا صفقت الله بدل ده دا ملت ابراهیمانا ایت نمراکتو پینٹس تی ویدیو کنی قل بالملت ابراهیمانا حنیفه تاسه تابع شیله طریقې د ابراهیم علیه السلام چې ولاړو په توحید او ماتهونکو ودهشه نو دا د الله جل تن rung چې تاسو ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې روان شې هغه چې کوم امتحان نو پاس کړی تاسو امتحان د پاس کړی نو الفکی ویلی وقل بالمیلۃ ابراهیم حنیفه ملته ابراهیم علیه السلام څه شې او حسبه الله هذا الذی غد الله ور ومن احسنوا من الله صبرا ومن احسنوا زين چه زان دایسلام پرنګ کرن ما سر پټ کړي وی سر تا څو یله که زه په دې حالت <سؤال> کې د ټکو ورو نو کوم به دې موږ کول ختاره شو چیرې چې خلک راځي په غور ته یله به موږ کې دریو جواب و او من هم سنه من الله يسمع سوق بل خسترنګ نشته ته دمیا د الله د دین د ډیر هغه به ملایته نه به خپل کو تطه لګی دلوي چې اسلام د رنګ څومره پنده سونه عزت ته سونه چونه کوو دنیا کې په الله چل ټول اجر نه پیاو نه ورکایږي بلکې دنیا ته خو زیات تر تکلیفونه وی پر کور داخه پرده کوي ګرمي دي کنه ولي کپړی شي د پاسه به پر کښی د او دخوت نخوبید آتوکوی ورادی ردران ایدا خوشمد بیدتیانو پتھکی موند درونوی کسی اوست سان کتے پا دیگی گرمی خودی کی جی شاکو بے خودبان را دیگی موتوی انتا اللہ کپکی دیگی دیگی نو دیگی خوی یو پایداری جی تپتا شوی پامن شوی اوست دیچی آغا نور کمجرون و سواگون دیگی نو اللہ ایدا کبول گی دا بطالبی اللہ ودا په دنیا کې خپل غديده اجرونو په تا لګېدلې ویږي او که زه په هالیا کې برځه کې روانه دي سونه چرته بیا وټول خپل ساتنه دونه نور اقطامات دي ونده دمن پکو کی سنحت طریقې راځي چې جوړ ورکړي نوما انا سنوسوک بیا پرستا مین الله دللا نسرفتن پرنگے و دل کی و نحنہ ونگ له دللا لرا ابدون عبادت دون کی اپدی معنی تو لیکے و جونلا قلتورتو اے تو حاج جوننا الله هو ربنا و ربکم قلتورتو وے بیا سچر ور کایو روکنا سبحون سر دللا کو دانیت کی جنگ کوي نو قلتورتو اے تو حاج جوننا ائ کار جگڑی کوي سرا په دې کثیر معنا کوي وراني قریب دې په الله راشي نو غني معنی دي یو معنا د نمرات توحید ده اته ها جون نه په الله آیتا څو سر جگړې کوي الله مجتر ماده تاسو وینئ نه او بیا اته ما جون نا ویدین الله ایتاشو جګړې کوي په دین دل نه یو په دین کې بیا ته نزم راهم په دین کې بیا سنحت طریقېم راهم په دین کې بیا پر دم راهم په دین کې بیا ټول حق مات تاسو یو کول ته ورته وای ته جون نا ایتو جګړې کوي زموږ را په لایق مهدییت الله کې یا فی الله په دین دل نه کې او هو نو دغه الله زموږ رب دی او تاسو رب دی د ژوند پس وی دی په خبره چې دا الله رب دی زم پاللی دمو په کې ټکی دیم پاللی مالې په مشمالي کې دمو د جاری کړی تعالی جاری کړی زم جتنم الله پورو کښه را پورو کښه ژوند اصل کې دا تبلیغ یو بدل انداز دی مخالف څنګه خبره کلیر کټل کول شه ګوره تک نشرکې په بدی په ته جهنم تلار او په بدی په ته سه کناګار شي نو یدای ته کې انداز معنی تر دې چې تبلیغ ور کوي چې مبلل پلزان او کول عمل متفایق مبلل غساده غزان دي او دغه عمل دي او د مخالف دغ د غزان او دغه عمل دي نو د تبلیغ څه انداز نه دي بلکې تبلیغ جدا جدا طریقې دي چې باندې 40 ناستي نو د خپل هر طریقه بیا وپیژني ولنا اعمالونو زم د پارا بدلی دي زم د هنکو ملونو ولکم ساسه پارا بدلی دي اعمالو کوم عملونو دلته کتل سي ماناو کې چې ولنا اعمالونو زم د پار زم بدلی دی اوسه لپاره څه بدلی ده دغه مغمو خبره کوي مخالف وو چې تا د پارستا عمل زم تخپل کوازېب کله کو لکه لکه باباجه تخپل کوازېب کله کو لکه مازه خلا په 20 په پريګرام او دبل رمضان ها تبليغ کې راشي کوم چې دا چانو ماته دوم د چموواله د ځباتي بیان مته په سمحت پیمانه وایي چې بیان دین ورته څوڅ سوچ کوا چې له سیده خبره کوم د دې شایې د پخسروم شي ایا دا سمه ساتیا شي او کناب دیکی گلہ رزام شاملت نو خبری تا بسوچ کے بهر طرف شما تا کم خالق ناستی حیمت تالیمت تا خالق ناستی ما تا امیان ناستی دا اغیر مطابر خبری بتکی دانے چاستان تا امیان خالق ناستی او تد او الانگلیسی اصطلاحات شروع کی یا ربی شروع کی نئی بھی بوئی نئی بھی بوئی امیان تا با دا اغیر بیان او دا اغیر دا ذہن ارنګه چې په لې مستخلقي او علما بي اغيته بد اغي د الى مسابق دتعليم مسابق دغه خلک په دې کې سو بي سورته وکړي علما مولا تعليم استفال کول وته و بس تخفل عمل لزمان خفل عمل دینو جنگ پسرے تخفل لکا اون بخفل لکا ندیز ہے کہ بس امام آلوسی رحمت اللہ علیه و روح المانی چل ایک سفتی سو چیانوے باری لکی چلانا آمالونا ایلنا جزاؤ آمال الحسنت دے مملا بدلیری زمگذنی کو توحید بیانو دانے کا مل دے موږ چې قرآن بیانودل نیک عمل دي موږ چې بوصنځ د ریکو باندې کليودانه نیک عمل دي ولنا جزاو اعمال الحسنه الموافقه لامره موږ به دليله دی څنګه دنه کوملونو چې هغه موافق دي الله حکم سره ولكم جزاو اعمال الغصيه المخالفه له حکمي او اساس دبر بدلي دي اساس د عملونو بدو چې هغه مخالف حکم سره او کو تو شریعت کله و د شریعت زده درګي او کو توحید بیانو الله پر توحید بدلی ما لراته سوریا رحمان کله رب께서 فرمای وهل جزاء الانسان الا الانسان نده وهل جزاء الانسان نده بدل د توحید هر جزاء الانسان نده بدل توحید الا الانسان لکه څه چي جنت الله دې ګلره الله دې توحید بدلی په اللہ جب مستزاد \|_{توحید بدنی جنت مشکل کی ہوئی} ولنا زنگ دفر عملنا بطدی زنگ عملنا ولکم سن دفر عملیکم سوس دبد عملنا چہ قران و سنت خلاف کی جو غورو با اللہ بچے کا فیصلہ بچخان جام بچاوی او بدن جام بچالو سورہ کافروں کیمدا سے تکنا پولیا کافرون لا اعبد ما تعبدون وَلَاَنتُمْ عَبِدُونَ مَا آبَدْمُ وَلَاَنْ عَبِدُمْ مَا آبَدْتُمْ <لا> لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ <لا> لَكُمْ دِينُكُمْ تاسل بدلید استاسدو دی شرق وَلِيَ دِينِ او مَالَ بدلیدی زمان توحید نمو ملکتا بخارده جدرے کا <لا> مخابر کئی پا <لا> غیبان یقین بھی وی درے مخابره جدر توحید مسالے چاہتا بیاانه اسلاح پا <لا> توحی <لا> <لا> چته سنت بیانې په حکم کې د فراق چې په دې باندې سما یقیني مخه پلو دغه استصحاب بلا خبره باندې مخالف دمانې او اعتراض کو به چې تم ټکمه اغه چې کوې دې ټک وایي مداسه بني بلکې بلکې سما په خپل خبره باندې یقین وي چې او دغه لنا او رینا چې استصحاب خپل خبره یقین وي نو دې بل بندوبم یې اوګته په خپل کمره له شکیو مستورابي زبل بندم یا مخلصون ونه نو له دې الله مخلصون په اس عبادت کیو د سره ناهم بری جمله ذکر شو ونه مسلمون ونه نو لهو عبادتون ونه نو مخلصون انسان عبادت کوي نو پدړیو تری کو کله د انسان عبادت په چوبغي وچوب باندې بنددللا ودانې په یا نه کله د دعا کوي دا الله سوال یني باندې چې پر سودا کیو الله حجی پرما الله مشکل خوشا منی د الله په ذات یقیني د الله په صفات یقیني د په کتاب د په پیغمبر د په احکاماتو یقیني بدل زمانہ داشوا الله زم دې چې عبادتونه ساده پر یا الله او یا الله مدد وایو یاوس لزم مدد نو وایو الله زم د بدن عبادتونه ساده پر دی الله کو سجده تا تا چې د ونعم له كل صوم اول لازم لذراء عبادتنا ساده پاردين الله منت پرلط منت بل حاجت روا من لې او لازم په خپل باندې صحه حاجت رواي اقرار کو الله ستانا وي خبر باندې مخناړو الله ستانا وي خبر باندې مخناړو ولازم په جواب باندې بستا کلمه جاری وي الله زم کنده مون بسنه پک جاری وي الله زم پسلو کې بسنه نوانا هنو لهم مخلصون آمم دي الله لرغزرن عبادت کهون کیون ام تقولون اینا ابراهیم و اسماعیل ام تقولون اینا ایتا سوائے دعوش شماب تائی دعائی اکسو پینتیس شدائی ویچی ہدایت پا یہودییت او پا نسرانیت کے منحصر دائی نتابی او نسرانیت نا خود ابراهیم علیہ السلام ندیر روش ترانگلے لِسِنْ غَتَا سُوَايَ یو دِید انصرانیا صحیح دین دې ام دکو لونایتا سواي استفام بیکار ام دکو لونایتا سواي ان ابراهیم ایبین ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او اسحاق او اسقر علی السلام او یاقوب علی السلام والاسباط او لاقوب علی السلام كانوا هودن هدیا نو کوی دا رواي انتم ايت سواله کو کوی جاي ام الله او کل کویږي ته چاغته دا کویږي او کل کویږي نو ومن ازلم وسوف غرزالم سزا و من ازلم وسوف غرزالم من, غر من دا چانا قسم شاهده کل چپټه کو غواهي من الله دلال ترپنا غوي د سوا ابن اگا مانا تایی ایبنی چریر کباری پچامیون بیان کہ چنپین چاپای کسو چوب اس بات دیگر اگا وی جدائی زمد روی پتکڑی دام اگا وی دای پتی بانی فکوی اویو دای پتی بانی سو خبرو جی براهی ملیسلا مسلمان او اور دانہ کیتابونه دللا طرف نشکم راغلی عثماني کتابونه دا ټول حق کتابونه قران حق دا دا دی خدای جا گواہی پټکنه نوما من ازلم سوغ بغظ الیم سوغ بغظ الیم من دا چانه قسم شہادت پنځي پټے گواہی زه چې جن شروا من الله دللا طرف نام واما الله چرین دللا بغفر بخمر امدا چې پس یو امال کوي تلک امته رامزه کای په وصایې شوکیه باندې سیدایوی مم بذکرون کانوا عمل خلاصېغو متل کا امه توند غه یو دلاوا ځم بیا او خپل چې په دغه سره مکه تیر اشوا امهت ومان دکلي وراني غري ته امهت په کنو لکه صورت یوسف کې امهت په مانو د مو دی راځي وذکر وریا چې هغه سړی ته خبره پخست ډېری زمانینه خدا یو پوندې دې ته وینشل وجوب مونږه اصول کې په دې باندې تفصیل کړو چې کونه نه کړین کې یو لفس پر غنو دانه چې هرځه کې وته یو لفس یو شان معنا دي سورته ژورې کې امهت په معنا د دین راځي ان یقینا مونږه د دې ول مشرات دین باندې نوم باندې پچی شو کلا اومته و منا باندې د موکرات باندې راځي لکه د ابراهيم عليه السلام مبارک رازي ان ابراهيم کانه اومته یقینا ابراهيم عليه السلام یو کیواز او تول قومه په حال کې او د یو دا غيوا دلوا تام بیاو کفلک پدې کیسره چې مکوتی اښوان لہا دی دلې لار مها وبدلی دی کسبه چې د عمل کړه دې دنی کو ولکم صص د فر اهودو نصارو مها وبدلی دی کسب ته چې تاسو مل کړي له شهرو د وی دا او ولا تسالو نو تصنف ته پوښن کېږي اما کان یعملون هغه چې هغه ملون چې دی امبيو ک ولا لکه بلان باندې او تاسو خپل باندې لهذا غنننا تاسو خپل اكيدې خپل عامل کېږي خپل عامل لټکږي اوو امنا بالله اوه مونږی مانډړې پر لواني و مو قرآن باندې اونځل لې نه چرلېګلې شوې دې موتا و مو پاک کتابو سهيب و نه چرلېګلې شوې ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته يسا عليه السلام ته و اولاد ياقوب عليه واماو آغا کتابونا چبر کلشو موسا علی السلام تاویسا علی السلام تا واماو آغا کتابونا اوطی النبیونا چبر کلشو نور پیغمبران تاقبل نبدا ترفنا لا نفرقو اوائے جی فرق نکو مونگا بومین دیوم انبیاء اوپا یوپا میندیو تنکید دی انبیاؤنا نڤین اامن پڅری دی خلق و ایمان لرو بیمسری پشان مادا و ایمان اامن تم چی ایمان لرونه تاسه صاحب کرمو وی پا ری ونی نه فقدی تداو داخله بسم الله ارشی و ان تول نو پڅری دی وئدل ساس پشان دی ایمان لرونو نان پین نہ ما هو بشقاق می یقینا ذ ذلک مخالفت کی دی نفر سایت ویک الله برس ایفی کازا تج کافی بشیر کازا ترک ندید ایو اللہ و هو سمیح لنی موتاق اللہ دیوری تنکی اپویا سبغت اللہ سبغت اللہ زان جن قید اللہ جدی پرنکی یا تابی شیط اللہ ددینا و مناصنو سب دینا خیشتا من اللہ دلانا سبغتا پرنکی پرنکی و نحنو اومنگ طول بدنی بادتو نگاون قول دو ور دوه حاج نننا ايساس ته غړي کوي زم خدا بالله هو دانيت الله تي او هو ربنا و دم الله ربهم و دوسا سربل ولنا زم د پارا مارنا بدل دي زم د نکملو نو ولكم ص زفارا مالكم بدل دي ستاسو د پدوملرو ونحن امغل له دلل مخلصون با اخلاص عبادت كون کیو دزنانا انت تقولون ايتا زويه بين ابراهيم عليه السلام و او يا محمد عليه السلام او ولاته يا محمد عليه السلام کان نو مو دنه او دانه نو سرايان سرايان خپل تور ته وايي ایتان څخه پوي دی ام الله او کان الله کويږي ومنازلم ثب غافل ممن دا چې نا کتم شهادتان چې پټه جگ وایي مند او چې د څخه و مين الله دلال ترپ نام یل چې خپو یو چې الله دله او دنيتابه هته الله چې د انبيیاء کتابونو را لګلیدا ټول په او دا کوي پټکا ولو مګ ناو چرينه دلاب ما فيلم بي, بي خبره ما دا وینې تم ورو انت تاسو عمل کوي ته کومه کنده کوي دلوا د میو کفالچ په دغه شیرا تیر شوه لہا دې دې دام یو لره ما بدلې دې کسبه چې د کوم عمل کړې دې کومل نو ولكم صف سفر بدلې دې ما دا کسب تم چې کفاسو کوم عمل کړې دې په دوه ولا تسلونو تاسو نه مت کوسني کې ما دا نه ګانیا مرون دې امريو کومه ما یې